Capitolul 3. Și eu, fraților, n-am putut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicesci, ci ca unor trupești, ca unor prunci în Hristos. Cu lapte v-am hrănit, nu cu bucate, căci încă nu puteați mânca și încă nici acum nu puteți, fiindcă sunteți tot trupești, câtă vreme este între voi pismă și ceartă și dezbinări, nu sunteți oare trupești și nu după firea umenească umblați, Căci când zice unul, eu sunt al lui Pavel, iar altul, eu sunt al lui Apollo, au nu sunteți oameni pești, dar ce este Apollo și ce este Pavel? Slujitor prin care ați crezut voi și după cum i-a dat Domnul fiecăruia. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Astfel, nici cel ce sădește nu e ceva, nici cel ce udă, ci numai Dumnezeu care face să crească. Cel care sădește și cel care udă sunt. Una și fiecare își va lua plata după ostenia la sa. Căci noi împreună, lucrători, cu Dumnezeu suntem, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu, după harul lui Dumnezeu cel dat mie, eu ca un înțelept meșter am pus temelia, iar altul zidește, dar fiecare se ia seama cum zidește, căci nimeni nu poate pune altă temelie decât cea pusă care este Iisus Hristos. Iar dezidește cineva pe această temelie, aur, argint sau pietre, spumpe, lemne, fân, trestie, lucrul fiecăruia se va face cunoscut, le va vădi ziua Domnului, pentru că în foc se descoperă și focul însuși va lămuri ce fel este lucrul fiecăruia. Dacă lucrul cuiva pe care l-a zidit va rămâne, va lua plată, dacă lucrul cuiva se va arde, el va fi păgubit, el însă se va mântui, dar așa ca prin foc. Nu știți oare că voi sunteți templul al lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Ne va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu care sunteți voi. Nimeni să nu se amăgească, dacă îi se pare cuiva între voi că este înțelept în veacul acesta, să se facă nebun ca să fie înțelept. Căci înțelepciunea lumii acestea este nebunie înaintea lui Dumnezeu, pentru că scriste este, El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile înțelepților că sunt deșarte, așa că nimeni să nu se laude cu oamenii, căci toate sunt ale voastre, fie Pavel, fie Apollo, fie chefa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie cele de față, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre, iar voi sunteți al lui Hristos, iar Hristos al lui Dumnezeu.